بل ن نه اده ااساببه هممل بغ او کله چې پاغوی باند د سیاتتی یعنی حسد اوته کبر هم ینته نو نه د هغې مقابل کوي یعنی سې نهېدي دا هم نه چې یا ور سره به کوي یا بد اخلاقی یو طرفته دا ویللی شوي دي چې ماف کوئ او بل طرفته دا چېڅوک ور سره زلم زیاتتی کوي نو په خپله خبره لک هم شي ګوری بعضې مضبونو کې دي چې په یو مخ ووهي نو بل مخ ورته وړاند کوي زمونږدنکې دا ن یو خ چې بل به وررمخککیه. دویم ده چې د یو بدله هم پهی اغشتې شو خو کچر مااف کې نو ډیره خ او که بدله ن اغشتې نوده دپار ماد شه د ځان بچه وکه چېڅوک د یوګزار در کوول حمت همونه کې وجزه اوس اتتن ص ات مثللوه د بدی بدله هم اغسې بدی ده بیا چې سووک مافیو کې او اصللا کې دغه اجر دله په زیم دی ان نه لا یحببتظالین الله ظالمان نخوخي او سوخ چې ظلم کې دونه رستو بدله واخلی نو په اووی باندې د ملامتیا الزام نشته د ملامتیا مستحق خو هغه خلک دي چې په نور باندې ظلم کوي او پزماکه کې په ناحقه زیاته کوي دا داس خلکو لپاره دا درناک عذاب دی البته چې سوخ د صبر نکار واخلي او مافیو کوي نو دا ډیر د کار دی یعنی چې د بدل اغشتو طاقت لري او بیا هم انسان درگذره کوي نو دا ډیر د کار دی ولمن صبر او غفره ان ذالک لمن ازم الامور و مَن يَدْلِل لِلّٰهِ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِ اَللّٰه چ څوک په گمراهه کې ورغورسي دا غد پاره د الله نه پس بل هي څوک سمبالولو ولا نشتا ته ووینې چې دا ظالمانو کله عذاب ووینې نو وایبه چې آیا اوس د واپس کېدو هم سره لرښتا هل الٰم رد من سبیل او ته ووینې چې دوی کله د دوزخ مخ مخ کېږي د ذلت د وجنې سرونه جوړنوي او دوزخ تبه غلي غلي د سترګو په ګټونو ګوري نګه یو ډیر خطرناک ظه کنا که نه چې قتلې هم غواړی او نه قتل هم نه هغې د کتو دا څنګه وي من طرف فین خفی چې لک په ډډه اوګوري او بیاسترګې پټ کوئ بیا لګ وګوري او بیا ترګې پټ کوئ نو انجام به دغه شان په پټه پټګوري د کتو اصله بیا نهوي که او کم خلکو چې ایمان روړی وو هغوی به په اغ وختې وي چې واقعي اصلی طانیان همغ خلک دي کم و خلکو چې انن د قیمت په رز خپل ځان او خپلته لگداران په خصارهې واچول خبردار شي زالمان خلک بمستقیل با پازاب کوي او دا هوی به سوک مرګره او سر پرس نوي چې د الله په مقابله کې دا هوی امداد لورشي سوک چا الله په ګمراهه کې ورو غرزي دا هد پاره د بچکی دوه حص لار نشته اس سجیبول ربکم د خپل رب خبره د اغه ورزه دراتلون مخک اومني چې د اغه واپس کيدو هيص صورت د الله د طرف نه نشته په اغه ورزبه اساسو د پاره د پنا هيسنوي او نه به سوک اساسو د حال د پاره کوشش کوله واله وسک چره داخلك مخ اړی نو ائنه بي صلی الله عليه وسلم مونږ خو ته دوی ته اسدنی ګران لګل نه پتا باندې خو صرف د خبرې د رسول زمواري ده د انسان دا حال ده چې کله مونږ هغه د خپل رحمت مزه ورسکو نو په هغه باندې خوشالي کی او کچره د خپل عمل د لاسه ورته مصیبت ورورسی نو سخت ناشکر جوړی کی الله د ځمکې او د اسمانونو د بچای مالک دی سچې غوړی هغه پیدا کئ چاله چې غوړی نو جنہ چاله چغواڑی نو الکان ورکې او چاله چغواڑی نو الکان او جنکې ګډ وډ ورکې او د چاپ حقله چې وګواڑی نو شنډې کی هغه د هرڅنه خبردار ده او په هرڅه قادر ده نو د اولاد ورکول او تقسیم هم د الله فیصله ده نو بل درته دکلونه سنا حاصله کیږي کی ګوم هغه چې سال الله غواړي هیڅ یو بشر دا مقام نه لري چې الله دا وسره مخامه خبر یو کی داغه خبره یا خودوہی یعنی اشاری په تور یا د پردی د شانوي یا بیا اغه یو پیغمبر رسانه فرشتہ را لیکی اوغه دغه په حکم سره سچيغه غوړي و هي کوي اغه ډیر اوچت دي او د حکمتونو والا دي او د شان اغه محمد صلی الله علیه و سلم مونږ د خپل حکم نه یورو ته ته و هي کړی دي ته ته هیڅ پتنو چکیتاب سسزوي او ایمان سسزوي خود دغه روح نمونږ یو رنا جوړکړه چې په اغه سره مونږ په خپل بندگانو کې چاته لار خول غوړو او وي ته لار خایو یقینا چې ته نه ته هدایت کې د اغا لا لارتا چې اغا د زمکه او د اسمانونو د هر څه مالک دی یاد ساتي چټول معاملات خاص او ملاته واپس ورزی سوره الزخرف مکی سوره بسم الله الرحمن الرحیم حم ولکتاب المبین ان جعلناه قرانا عربیا لعلکم تعقلون حامیم قسم د پدې واضح کتاب چې مونږ ته د عربیې جبه قران جوړ کړل دی د پاره د دې چې تاسو په یې پوښی ولچې عرب عربی عرب او خپل جبهه نو او ویله په دې پویدو لسانو نو فرمای چې دا خستاسو خپل جبهه کې دي تاسو لپاره پویدو کې سګران نه ده په دې د پویدو کوشش کوي اس مهز د تاسو په وجنه انکار ما کوي و انه فی ام الکتاب لدينا علی حکیم او په حقیقت کې دا په ام الکتاب کې درج ده زموږ سره ډیر د اوچته مرتبه او د حکمت نه ډک کتاب ده الله تعالی د کتاب تاریف مقام او درجه خی د قران د عظمت بیان دی چې کوم دی ته په ملایع اعلی باندې حاصل دی نو د ځمکې والو خلکو تاسو د دې ناقدري کوي دا خو هغه کتاب دی چې په اسمانونو کې هم لدينا العلی حکیم ډیره بلنده اوچته درجه لري دا ډیر د حکمت والا کتاب دی نو با ورلا تاسو به اورله اوچته مرتبه نور کوي د دې اهمیت نه پیژنی ای اسکنیمونغا اساس سره تعلق ختم او دا د نصیحت سبق تاسو ته تا را صرف په دی وجه چې تاسو ادحت نه اورېدواله خلکې په تیرو شو قومونو کې هم مونږ ډیر زله خپل پیغمبران علي ګليدي هیڅ کله دا سنې نشوي چې یو نبی د اویته ورغلی وي او اوی دې په غوړه ټو کې نوي بیا چې کم خلک د دی دوی نه ډیر زیات طاقت وو او هی مونږه هلاک کړل د مخکینو کامونو مثالونه تیر شوی دي کچريته د دی خلکو نه د پوسو کې چزمکه او اسمانونو اچا پیدا کړی دی؟ دي نو دوی په خپل اووی دا هم دغه او په هر سپوي خدا پیدا کړی دي او اغا الله چې ستاسو د دا پاره د زمکه ځنګو جوړکړه او په هغه کې ستاسو د پاره لارې جوړکړه د پاره د دې چې تاسو د خپل منزل مقصد لار بیا مومي او مغه الله چې په یو خاص مقدار کې تا أم ع... د اسمان نه او به نازل کړي دغه تاسو ته معلوم وي چې سمره او به د نه هر ورځ را او مغه عمراد به راو په سم خيږي چې سمره رازي دوم رازي د الله تعالی خپل اندازہ ده کځيات اوچته شي نو سمندر په خالشي کځيات او به اوریږي نو شي نو دزممکې د پاسا چې سومره په اندازه په صحیح مقدار او بر رای دا د انسان په فیصله نه شراتلی په دی کې د انسان هی ف نشته او هغې په ذریی منه ځمکه راژون دا کړړه دغ شان به تاسو دزممکې نه راتی شي او هغه چې دا ټوله جوړی پیدا کړړی او اغا چې تاسو د پارې کت او زناور د سرلی زه جوړ کړړه دپاره ددي چې تاسو د هغوی په شاګو سواره شي. او کله چې دا په داسا کېنی د دا خپل رب احسان یاد کئ او اوه یې چې پاک دي آزاد چې زمونږه د پاره د سيزونه تابع کړل غنين د دوی د کابو کوله طاقت همونه نه لريلو او یو ورځ زمونږه خپل رب ته واپسو د دې هر څه پیجندلو او منلو باوجود دی خلکو د هغه په بندگانو کې زنی بندگان دغه جز جوړ کړو حقیقت دا دی چې انسان خકારે احسان هېرولو ولاته جز یعنی حصہ جوړول نه سم مطلب دی ځکه چې اولاد د پلار جزوی ایا الله د خپل مخلوق نه د ځند پر لونه خوخه او تاسوی په ځمونه خوشاله کړی او حال دادې چې دوی کم اولاد د رحمان خدای ته منسب کړي دا د پیدا کولو زیرې چې کله په خپل پوهی کې چاته اوشي نو دا غم مختور شي او د غم نه ډک شي ایا دا الله تعالی په هیڅ کې هغه اولاد راغلل چې هغه په کالو کې په لې لیکيږي او په بحث او په دلیل کې خپل موده په پوره واضح کولې نشي هغهي فرشته چې د رحمان خدای خاص بندگان دي خزه اوګنلې ایا د دوی د بدن خط دوی لیدلې دي یعنی هغهي سره سدلېل شته چې فرشته جنکادي د دوی ګواہی بلې کليږي او دوی به د دې جواب ورکړي دوی وایي کچره رحمان خدای وختهلې چې مونږ د دوی عبادت اونکو نمونبه هیڅ کله د دوی عبادت نکولې یعنی نه د خپل ګمراهۍ ګناه په تقدیره چي د خپل ګمراهۍ بهانه د تقدیر قانون غني دوی د دې معاملې د حقیقت نه اډو خبر نه دی اسه پړندو غښیولي اي مونږ د دین مخکې سې کتاب د ویل ور کړیو چې ګني د هغه سند دوی د خپل د ملایکا پرسته د پاره د ځان سره ساتلې دي نه بلکې دوی وایي چې مونږ خپل پلان نکه په یو طریقه منتل دي امونږ هم داوی په قدم باندي قدم روان یو دغه سي چستانه مخ کې هر کلیته مونږ پیغمبر لې ګل دي دغه اغه کلی مالدار هم دا ویل دي چې مونږ خپل پلانر نیکه په یو ډولګه مونتل دي او مونږ هم د هوی په نقش قدم پسي روان یو هر دور کې چهړت خلق دي د هم دا طریقہ پات شويدا اوی د تزاد خکار شويدي یو طرف ته د پلانر نیکه تقلید او بل طرف ته د ټول روايات ماتول ددن په معاملكې خ د پللار نکه رواییتو پیروي سهاره غشته ده او د دنیا په معاملكې هر قانون ماتی او د خپل مر قانون رووااج او د خپله مر طریک اختییاري هر پیغمبر بر هغوی دا, دا ته پووس کړی دی چې آ تاسوه اون په دغه طرقه روان کهزه درته د غې لالارې نزیای ته صحییل لاار اوښم چې په کمه باندې تاسو خپل پلار نکه منطلی دي هغوی رسولانو له هم دا جواب ورکهدي چې کم دینته د رابللو د پااره تاسو را لغلی شوي موږ د غی نه انکاران یو نوخره دا چمغه د هغي خبر واغشتو او ګوره چې د دروغ غنل والو اسان جام شو و اذ قال ابراهيم لابي وه قومه انني برا ام مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين یاد <تصفيق> کا اغه وخت کله چې ابراهيم عليه السلام خپل پلان او خپل کوم ته ویل و چې تد کم سيزونو بندګي ک زماد اغه سره هڅه لوق نشته زماد تعلق صرف د اغه ذات سره دی چا چې زه پیدا قدم. اوم هغه بمطالخ او ابراهيم عليه السلام عمدہ کلمه اذان رسو په خپل اولاد کې پرې خو ده د پاره ده چې اوی دې طرف ته رجوع کی د دې باوجود چې کله د خلکو د بلشا بندگی شروع کړه نو ما دوی ختم نکړل بل متاتو هؤلاء و آبائهم حته جاءهم الحق ورسول مبين بلکې ما دوی له او دا دوی پلار نکونول د ژوند اسمانو نور کړه د دې پوره چې دوی اتد صفه صفه بیان کول رسول راغی خوچکل هغه حق دوی ته راغی نو دوی اوویل چې دا خجادو ده او موږ د دې د منلو نو انکار کوو یو بل اعتراض دوی وایي چې دا قران د دوانو خاورونو په لوي سړوکي په لوی سړی باندې ولي نازل نکړي شو یعنی دا کتاب د تایف یا د مکه په سردار ولي نازل نشو آیا دا خلق ساده رحمت تقسیمې د دنیا په ژوند د دوی د گذران خو خموږ د دوی په منس کې تقسیم کړی دی یعنی دوی څنګه مشران شو دوی چا مشران کړيدي یاني الله تعالی اخویله دنیا کې دا مال دولت د عزت نور کولې نو دوی به څنګه اوسه تدل او, او په دوی کې مزنو خلکو لا په زن خلکو باندې ډېری اوچته درجې ورکړي دي د پاره د دې چې د یو بلنه خدمت واخلي او ست رب رحمت یعنی پیغمبري د هغه دولت نه زیات قیمتي کم چې دوی سرداران جمع کوي کچې دا یېره نوې چې ټول خلق به د یوی طریقې شي نو کم خلق چې د رحمان خدای سره کفر کوي مونږ به د اغهوی د کورونو چې تونه او د اغهوی پونه چې خپلو به له ته پی ورخيږي او د اغهوی دروازې او د اغهوی تختونه چې اغهوی په ټکیګانو ته ډډې وهی او کینی ټول بم د سرو پینو نه جوړ کړي وي یاني الله تعالی ته داسګران نه و چې اغزمه باندې دومره دولت را لګلوي چې د خلکو د کورونو هر ځای هر شی چې تونه او هرڅ برلاندې د سرو او د سپینو زرو خو الله تعالی د سروس پینو زرو سهمیت اهمیت نشته دا خو صرف د دنیا د جن سامان دی که دا هر څه تاسو سره وی هم نو سمره ورزو د پاره بوه او اخرت ساده رب سره صرف د متکیانو د پاره دی و مې یاشو ان ذکر الرحمن نقید له شیطانه فهو له قرین سوچې د رحمان د ذکر نه بے پروايي کئ غفلت کئ مونږ په هغه یو شیطان مسلط کو او هغه د غمرګری جوړ شي خ کېږي چې تاسو یو یمون پرېدي نو یو وسیشان پیدا شي زړکې نو چې به دبل مونس وخت را شي نو بیا بنده اوته یا سیو کې بیا دغه شان عد شي د مونس نه کولو او تاسو به قتلی وي چې تیر وخت کې په تیر جونکې ډیررو خلکو ډیر موځونه ځای کړیدي هغه فریزه چې په قیامت کې به د هر سنه اول د موځ باره کې تپوس کېږ نه چې اول نې سبق اډهیر شي نو بیا به مخ شو وي خاو وسدا څنګه کې یو ولیکي چې تاسو په غفلت کې یې نو الله تعالی په دنیا کې سزا ورکي څنګه چې شیطان په مسللت نو نبي شیطان مرګري شي شی. او بیا د الله ایات تحیر کی او په نور کارونو کې مصروف کی نور سيزونه ورته زیات اهم کی او بیا دا ډیر خراب مرګري یعنی شیطان بند په ګډ وډ سر کی دا شیطانان دا کسم سم خلک نه ګلارته دراتلون در نه که ک اووی واپس کېدل وای نه هم واپس او اووی په خپل ځایه دا خیال کوي چې مونږ ټیک روان یو څنګه چې وي چې کم خلک مونږ کوي مونږ د هغه نه زیات خیو ځکه چې د خلک خدای د پاره ډیر خکور نه نو سو شو کم مونږ نه کوي نو الله تعالی خدای نه دی ویلي چې تاسو نور د خلک خدای کور نه کوي مونږ ماف شو بیا تاسو ګوري چې کم رب مونږ له هر سره کړيدي نو بیا سره نه د مونږ ته چې مونږ هغه حق نه پیژنو مونږ ولې د هغه حق کې کوتاهی کوو اخر ولې دنیا کې چې څوک تاسو سره لګ احسانو کوي یا تاسو چې سره او کوي نو تاسو غواړي چې شکریا ادا شي نو رب چې هرڅه راکړې دي نو اغه د دې لایک ندي چې دا غو شکریا دا کړې شي چې اغه دا یاد کړې شي دغه مخ ته د چټشو اغه ته د وفادارۍ اظهار وکم مونږ څه شه دي الله سره د وفادارۍ اظهار چې لا مونږ ستایو مونږ د دنیا کارونو کې اختو ترته آواز کړو مونږ راغو دا د محبت اظهار دي دا د خپل اعتاد اظهار دي خو چې کم بنده دا پریدي نږدې رو رو سخشي او د شیطان په شي او احساس کتر ورته هم نوي و انهم لا يسدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون او اووی په خپل ځای دا خیال کوي چې موږ غا غني ټیک روان یو یعنی ټول هدايت خو ما ہوئی سره دی باقي ټول گمرا دي په نورو کې هر تلاش ته لشکي خو خپل غلطي ورته نخکاری چې د ټولو نه د لوی هسته حق واله ده اخر دا چې کله دا سړی موږ ته را ورسی نخپل ته بوي کاش زمو او ساپمنس کې د مشرق او مغرب عمره جدای یعنی دنیا کې خود دوستان سان جوړ شوی وی یانه شیطان باورته چې څه خبرې ځړ کې اچولې نو په غېبه با خوشاله دی بعض وخت چې د حق خلاف سوایو د دین خلاف سوایو نو دا اصل کې د شیطان وسوسې وی نور کسان هم په خوشاله دي کې شامل شي ځکه چې شیطان اووی سره هم مرګري وی نو بیا سوه شي د دوه نو خپل کې خلکې خبر اورېدو والا هم خوشاله او خبره کول و خبر والا هم خوشاله نو دا په دنیا کې بندته اډوس احساس نکېږي چې هغه کار کوي لګیا دي وس به کیږي چې د قیامت د ورځې جټکبه د ټولو سيزونو حقیقت ښکارې کی اغه وخت به انسان خپل شیطان ته وای یا لې تبیني و بینکه بودل مشرقي نه فبئسل قرین ته خبر نکار مرګ لري اوخته په اغه وخت کې به د خلکو ته وویل شي چې هر کله تاسو ظلم کړی دی ننن دا خبره تاسو د پاره هیڅ فائدنه لري چې تاسو او تاسو شیطانان په عذاب کې شریک یې ا نبی به ته کڼو خلکو ته اورول وکې یعنی حق خو خډیر صفاخ کار دے دے چه سوک ناوری دی واضح دی چې څوک نه وری او بند کړی دی د نن نه خرابید چې اوازونه ورځي خښړه نه کوزيږي یا با رندو خلکو ته او اغه خلکو ته چې پخکارا گمراهی کې پراته دي لاره اوخه رندو ته خو لاره نشي خول کېده اوس خو به مونږ دوی له سزا ورکو خو که د دنیا نه واخلو یا تا ته په سترګو د دوی اغه انجام درو خایو چې د کم ورسره مونږ وعده کړی ده مونږ په دوی پوره لرو بهرلط هغه کتاب کوم چې تاسو ته د وਹੀ پزریه درلګل شوې ده مضبوط او نسا بشکا ته پنی غلار باندې و انه لذکر لک ول قومک وسوف تسالون حقیقت د دې چې دا کتاب ستاسو لپاره او ستاسو قوم لپاره یو لوی عزت ده دی. ډیره د عزت خبره ده یعنی د کتاب راتلو ناول د اهل عربو څخه خاص اهمیت نه وو ځکه چې پخبلو کې به اختلاف او کولی علاقې سورانه کنډر اغونټه و زمکه هم زرخی زنه نو د ایران او د روم سلطنت ورسره نزدې وو خو دوی ته به سخاص توجه نکوله اخر دا سوه شو سه شی په لاس راغلو چې باقی هر صدا هو د پر مسخر شو دا کتاب وو انه لذکر لک ولقومک دا کتاب سا ساده ذکر اوستا ساده قوم د ذکر ذریعہ ده و سوف تسالون په دې نعمت به ته پوس چې تاسو سح کدا کړو استان مخکې شمونږه سمره رسولان را لېګلی وو دا ویټول نه ته و او وګورک چې ایا موږ د رحمان خدای نه سیوا سنور معبودان هم مکرر کړي وو چې د اوی بندګي دی او کړی شي موږ موسی د خپل نخو سره فرعون او د هغه د سلطنت برګروته الیګلو او هغه لاړو او, او ورته ویل چې زه د رب العالمین رسول يم بیا چې کله هغه زموږ نخي اوی ته پیش کړي نو اوی خنداګانی شو روکړي موږ به اوی ته یو نخه داس سه خوله چې یو به د بل نه غټوه او موږ اوی په کې راګیر کړي د د دې چې اوی د خپل عمل نه واپس شي د هر عذاب په موګه باندې اوی ویل اے جادوګر د خپل رب د طرفنا چې کوم منصب اتاه حاصل دی دا غیب ازریا زمونږه د پاره د اغنه دعا او غوړه مونږ به ضرور نه الهاري تراشو خو چې څنګه به مونږه عذاب لری کو اوم دغه سیبا اوی د خپل خبرینه دل یو ورس پیرون په خپل قوم کې आवाज وکړو وی ویل اے خلکو ای د مصر بچی زمان نه دا خبرې ام اغه سوقي سوقچی غیر محفوظ وي چې چا سره دا فکر نه وي چې اغه نه به سیزونه واغشته شي نو اوي خلکو ته بیا بیا یاد هنيوم نکي چې دا هر زما ما دي او دا نهرونه زما ده حکم اعلان نه بهږي ايتا سوبې نه نه زه به تر يم کدا سړي چې ذليله او سپک دي نو زبيل الله حضرت موسی عليه السلام طرف ته اشاره ده او خپل خبره هم اوځه نه شي بیانوله موسی عليه چې وو نو اوي ته په کمیونیکیشن کې سمسله و په کې لکنت وو پته باندې د سروزرو بنګړی ولی نازل نکړې شو ځکه چې خلک د انسان انسانیت ته نه ګوري لازمی قيمتي کالو کړو ته ګوري او داغه قیمت لګئی یعنی عموماً حال چې خلک دا نه ګوري چې په یو انسان کې څه قابلیت ده اخلاق یې څه دي داغه خپل څه اهمیت ده داغه د نننه انسان څه اهمیت ده داغه روح ذات داغه احساسات داغه جذبات خونه او هیې څه ګوري چې دته د سروزرو کړه ویل نه دی ملو او جاء ماهل ملائکۃ مقترنین یا د فرشتو یو وډلو د غسر ولې را نههله دا مخکې رسو ول خلق نشته اغه خپل کام شپک او غډلو او اغه دغه اطاعت وکړو یعنی د فرعون په حقیقت کې اوی و فاسقان خلق ځکه خو د فرعون خبره منلی که اکل پکې وي د پهه نگار غشتلې نو د موسی علی السلام خبره به منلې وي فلما اسفونا اخردا چکل اوی مونګه په کاهر کړو انتقمنا من نو مونږ د اوینا بدله واغشتله فا اغرقناهم اجما او اویم ټول په جمع ډوب کړل فجال نہ هم سلفو ومثله لیل آخرین او درسونو خلکو د پارم پښویان او د عبرت نمونه کړل او کله چې د مریم د زوی مثال بیان کړې شو نستا د قوم خلکو اشور جوړ کړو او وینا یې شو روکړه چې زمنګ معبودان خدي او کاغه دا مثال اوه صرف د خبرې ورانول د پاره بیان کړي دي حقیقت دا دے چه دی چې دوی اتی جګړمار خلک د مریم زی نور هیڅ نو خوبس یو بندو چې مونږ په وکړو او د به اسرائلو دپرم د خپل قدرت یوهنمونه جوړ کړه کممونګ او غړو نستاسو نبا فرشتت پیدا کو چې په زمکه ک به چې تاسو په او هغه اصل کې د قیمت یوه نخ ده یعنی ایساله السلام و نه لایلمللس سا ولشي قیمت نه اول بههوی راځي که نه؟ پهستاسوو په دی کې شکمه کوي او زما خبره اومنې هم داې غلار ده د دنیا کې ډیرر خلک داسې دي چې د هرې خبرې اولتمت لبو بااسسي اکثر خلک دغه شان کوي نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل ذکر وکړو چې د الله نه بغير چې د بلچا عبادت کیږي هغه هیڅ خیر نشته مخالفان چې دا دل نو او ویل چې عیسایان چې د عیسا علیه السلام عبادت کوي نو هغه که هم څه خیر نشته دا وګوري چې څه بحث کوي د کم ځای خبره کم طرف ته وتا یعنی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم اشاره بوتانو طرف ته او دوی خبره عیسا علیه السلام طرف ته نو دا سوا محض و شوشوا دا س شوشوا سوک پریگ دی و دا س خبر سوک کئی چه سوک پا دن که سنجیده نوی دا قبلولو نیت نوی نو دا حق خبر کولو والا دا خبر نیو لفظ رونی سی او الٹائی کی او بیا هم پاغوی و رتپی فلا تم ترن بها و هذا هادا سرات مستقیم ولا یسدن کم الشیطان انه لکم عدو مبین اسنه چې شیطانم د اغه نه منکي ځکه چې اغه تاسو دشمن دی او کله چې صالح سلام سرګند نه خروړي نو اغه ویلی و ما تاسو ته حکمت روړي دي او زه د دې د پاره راغلی چې تاسو ته د زنو اغه خبرو حقیقت خکارم چې په کوم کې تاسو اختلاف کوی چې په خپلې کم دن جوړ کړي وو د اغه په وجې اختلاف وو په اصل دین کې دا څنګه کیږي نو د خدانو او یریږي او زما خبره اومني حقیقت دا دی چې الله زماره به هم دی او تاسو سره به هم دی خاص راغه عبادت کوي اومدانې غلارده خو د هغه د دې صفات علم سره د لو خپل مینس اختلاف وکړو بس تباحد د هغه خلکو د پاره چا چې ظلم وکړو دی وی درنا کې ورزه د عذاب نه ايدا خلک اوس بس د دې سیس په انتظار دي چې ناسو په قیامت او دوی اډو خبر هم نوي هغه ورس چې کل راشي نه د متکیانو نه بغیر نول ټول دوستان بد یوبل دشمنان شي اخله <الا> او یو اذن بعد هم ل الا الل متقین د تکوا والله نهعللاوه د قیمت پهرض یو بل سره تعلق ساتلو والا ټول دوستان به په دشمنانو کې بدل شي په دغه وررض به ویللی شيغ خلکو ته چا چې زمونږه پایتونو ایمان روړ او فرمان فرمانې منلیوو چې زما بندگانو ننستاسو دپاره هی سرره ن شته او نه به در باندې څخم را ي وررننو ځې تاسو او ساسو خې تاسو به خوشحاله کی شي. تخبرون دا اووی مختبه د سرو زرو تعالی او پیاله جاپیره ګرځول کیږي او کم سست زغوړی او سترګې پی خوشحاليږي هغه به الته موجود وي اووی ته به او شي تاسو به اوس دلته همیشه اوسئ تاسو به چې کم عملونه په دنیا کې کول د اغه په تاسو د دی جنت وارسان کړئ شوي وتلکل جنت التی اورستموها بما کنتم تعملون تاسو ته په دلته میوی میوې موجود دي چې تاسو به خوري پدې شو مجرمانه خلک نو هغه هميشه د دوزخ پزاب کې مبتلا وي دا هوی په عذاب کې به هیڅکله کمې نه او هغه به پکې نه امیده پراته وي په هوی باندې مونږ ظلم ونکړو بلکې هغه په خپل په خپل ځان ظلم کولو هغه به چې وਹੀ هغه مالک تاسو رب چې زمونږ کار ختم کینو خدای هغه به جواب ورکي تاسو به همدغه سپراته مونږ تاسو ته حق وروړو خو په تاسو کې د زیاتو خلکو هر خوخنو اې دې خلکو د سړي کولو فیصله کړی ده خو نو مونږ هم بیا یې فیصله کوو اې دوی دا خلک چې مونږ د دوی د راز خبرې او د دوی د غوګونو خبرې نه ورو مونږ هر سا اورو او زموږ فرشتي د دوی سره اخوات لیکل کوي دوی ته اوایا کچره واقعي د رحمان سره اولاد وي نو د ټولو اول به زی عبادت کوله واله وي واغ د اسمانونو او د ځمکه بچا د ارش مالک دا ټولو خبرونه کم چې د خلک په پسې جوړي خدا دوی په خپلو خیالاتو کې ډوب او په خپلو لوبو کې مشغوله پريکتا تر دې پوره چې دوی په خپل نه هغه ورز او ویني چې د کوم نه یرو یو لکېږي خاص د یو په اسمان کې هم خدای دی او په زمکه کې هم خدای دی او مغه د والا والاده او په هر څه پوي دی ډیر لوی او اوچته آزاد چې دا په قبضه کې د زمکه او د اسمانونو او د هر اغه سيز باید چې هغه د او د په منس کې دي او خاص هغه ته د قیامت وخت معلوم دی اومغه ته به تاسو ټول واپس ورځي او دا خلک چې خدای پرېګ دی او نور کم مابودان رابلي اووی هی د شفات هیڅ اختیار نه لري سوو د دینه چې سوق د علم په بنیا د حق شهادت وکي او کته د دوی نه تاسو او کې چې دویچا پیدا کړي دي نو دوی به په خپل او وی چې الله نو بیا د کم زینا دوی دوغه خوري قسم دی د رسول په دی کول چې ایربک د اه خلک دی چې منل والا نه دی فشفح انهم وقل سلام فسوف يعلمون خدای نبی صلی الله علیه و دوی پرېګ دی ده او ورته اوایا چې سلام د تاسو ته ډېر زړه دوی ته پته ولګي سوره الدخان بسم الله الرحمن الرحیم ح م و الكتاب المبین ح م قسم دې په دې کتاب مبین باندې چې موږ ده ډېر خیر او ډېر برکت په شپه نازل کړي دي او کوم شپه ده د ليله تلک درشوه د رمضان په اخري ل شپو کې خصوصا ته شپو کې عم باندې خلکو ته د دې آیت نشوبه شوې ده او هوې ده 15 شعبان ګني حالکه دا هم د رمضان شپه ده او بیا د 15 شعبان د 12 د فضیلت لوی لوی خبري شروع شو او دا کتاب ولې نازل کړی دی ځکه چې موږ د خلکو ته خبردارولو اراده لرله خلک هم خبردارولو غوښتل نو تاسو په خپل سوچ کې چې کدا اړول کیګينا او رېدی کیګينا نو څنګه خبرداري دی شو دا اغه شپو چې په رکی د هرې معاملې حکومتي فیصله زمونږه حکم سره کیږي مونږ یو رسول در لیکلو والا سا ساده رب د طرفنا درهمت په تور بهشکه اغه هر څه اورېدو والا او په هر څه پوي دی د او د ځمکه رب او د هر اغه سي زرب چې اغه د اسمان او د ځمکه پمیانس کی دي قطاسو واکې نظر لرلو والا دی دغه نه صفه بل هیڅ څوک مابد نشته او مغه او مغه امر غراولي ستا سره او ستا سوده مشرانو کم چې مخکي اتیرشي وی دی خو په حقیقت کې د خلکو ته یقین نه ده نصیب شوي بل هم فيه شک یا لبون بلکې دوی په خپل شک پراته دي لوبکې خدا انتظار کا د اګریفس کله چې اسمان د یو ښکارلوږي سره راشي او هغه په خلکو ورخوريږي دا د درناکه سزا اوس وی چې ارهب زموږ نه دا عذاب لريکا یعنی هغه وخت به خلک وې مونږ ایمان ورو نه دوی غفلت اچر تلريږي د دوی هول خدا دی چې دوی ته رسول مبين راغې بیا هم دوی هغه ته توجه او وی ویل چې د خو استاد شوي لیو دی یعنی علم سره لیو دی معلم او مجنون یعنی د تا ادا خول شوي دی مونږ عذاب لګ لری کو د سبب یهم هغه کوي کم چې بم مخ کول تو کوم ورځ چې مونږ لوی گذار کو اشاره د جنګ بدر تر طرفه دغه ورځ بوي چې مونږ به استاسو بدله اخلو موږه د دونه مخکې د فرون کام هم په د زمایش کې چول و هغوی یو ډیر شریف رسول راغی او اغ وویل د لا بندگان ما ته هوواکه زهستاسو د پااره یو عملدار رسولیم د لا به مقابل ک سرکشمه کوئ زه تاسو تا د خپل پیغمبره یو وااضه سنت پیشم سلطان مبیین او ما د خپل رب اوستاسو رب په نه اغشتهلی ده د دی چې تاسو په ما هملو کوئ که تاسو زما خبره نهې نو په ما باندې د لاسو چتولو نرځان سااتئ آخر ده چې هغه خپل رب ته اواز وکړو چې دا خلک مجرمان دي جواب ورکړې شو خدای نشبه پشبه زما بندگان د ځان سره روان کا په تاسو پسې برستو خلک درځي سمندر په خپل حال باندې پځای پرېګده د ټول لخر والا والده سمره باغونه او چشمه او فیصلونه او شاندار محلونه اووی پرېخدل ټول کوم موسی علی سلام او داغه مرګرو پسې رستو لکد لیونو منډکړه سمری ډیر د عائشہ مانونه چې اووی به پکې مزه کولې دا, دا هوینه رستو دغه سپاتې شو یني دا هوې خیال هم نه وو چې موږ به واپس کېدې نشو په خپل لاس خپل هر څه رستو د شد دا هوي انجم او مونږه نور خلک د دې سيزونو وارسان کړل بیا نه اسمان پاوی اوجړل او نسمکه او لک شان هم شان اور نه کړې شو د غشان مونږه بنی اسرایل د سخت ذلت د عذاب نه یعنی د فیرون نه خلاص کړل چې هغه حد نه په اورېدو والو خلکو کې واقعي د ډېره اوچته درجه سره یو ځانبې ډېر لوی ګړلو کنه خو پسې سسکلوې انه کان علی من المصرفین حد نه په اورېدو والو خلکو کې د اوچته درجه سره یو او په دا حال کې چې دا هوی حالت مونږ ته معلوم وو مونږ او ویله د دنیا په نورو کامونو باندې ترجیح ورکړه یعنی بن اسرایل ته او هغه تم دا څنګه اخولې چې په هغه کې خکارا ځوای شو دا خلک وایي زموږ د اولنی مرګ نه سوا نور هیڅ نشته دا هغه نرستو مونږ دوپاره را ژوند کې دوه ولانیو یعنی چې کله بمړ شو نو بس فنه بشو د نه پس به هیڅ ژوند نی کته سرشنیه نو راولي زموږ پلار نکونه یعنی د خپل خبره ریشه ثابتولو لپاره څه دلیل ورکي چې مړي را دوی بهتر دی اوګه د توباقوم توبا سوق د قدیم یمن د باچانو لقب د یمن د همیر قبيله د باچانو لقب 115 نا 300 قبل مسیح پورې اوی پورچ کی وو قدیم عربو کې د دوی د عظمت ډېر شهرت وو د قران د ډنبني مخاطبين یعنی قریش د پاره د قوم ته په اوچته او غورزې معلوم او مشور خبره و یعنی عربو ته پته چې اغه سوق وو او د هوی انجام سوي نو کومه ته به مثال ورکئ چې وګورئ چې د هغه خلکو حال شو څنګه انجام شو ستاسو هغه حال نشي ولذین من قبلهم او صرف اوینا دا وینا اول هم ډیر خلک اهلکناهم مونږ هغه ټول اهلاکړی دي ولی انهم کانو مجرمین ځکه چې هوی ټول مجرمان وو نه د دنیا ترکې هوی بچنه کړه وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبین دا ځمکه او اسمان او د پمنس کې سيزونه د لوب په تور نه جوړ کړي د مو د ه سره پیدا کړي دي خو اکثر خلک پوهږي نه د دوی د ټولو د راژوندی کولو د پااره مقرره نیټه د فیصلی ورده چې د عزیزولی یو نزدې سړیبه د بل نزد عزیز هی په کار نه راي او نه به د یو ځایه هوی ته امدادوررسېږي سوا د دی نه چله پهچاره کی هغه زه بردس او مهربان دی. ان شجرت الزقوم ذقومم تو عامل یم یغلی فلبتون کاغل یل الحمیم د زکوم و نه به د گوناګارو خلکو د تیلو د بخ د خې پشان. څنګه چې پتیلو کې سيزونه اوتليږي کنه نولاند بيخ کې کوم خټه شاند پاتشي نو غيته د بيخ خيروي په خيټو کې به داسې خټکیږي لکه يشدل اوبو چې خټکیږي اونې سيد په دې کودې کو او پر اخکلو راخکلو یو د دوزخ منس ته بوزي او په سر باندې د يشدل اوبو عذاب ورواړوي زه د دې خوند اوسه که انک انت العزيز الكريم درون عزتمن سړی ته دنیا کې خوستا اثر نه خکته کېدو ډېر عزتدار جوړې دي نن اوګو رستا سهاله داوم اغا سست چې لدې پر اټلو کې بتا سشک کولو ان مقام امین في جنات و عیون یلبسون من سندس و متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عین ده خداینه یریدو و لخلق بد امن پزاکی او هیبه د باری کو ریشمو او دغه ټو ریشمو جمع او په باغونو او چشمو کې یو بل ته مخ دا به د هوی شان وي اومونږ به سری سپینې اغستر کې اخې هوی وادهکوو هلته به هغوی هر کسم مزدار سیزونه خ په اطمینان سره را غواړي الته به هوی د مرگ ن هیکله ن بس په دنیا کې چې کم مرگ راغلی نو اغ راغلی بخاری دی بخاریو مسلم کې دي چې مک به د شرمخ په شکل کې د جنک او دوزخ په میکې ذب کې یعنی حلال به کې اواز باور ور کې چې جنتیانو اوس همیشکې د مرگنیته او د تاسو به هم میشه دلته یا مرگنیته او الله به په خپل فصل سره اوهوی د دوزخ د عذاب نه بچکی دا لکه الفوز فوزل هم دا اللو کاابی ده چې څوک د جهنم نه بچي ف ان نه ی سر نهو بسانک لا الله هم ته کون ا وسلم موږ دا کتاب ستا په اسان کړی دی دپاره د دیک چې دا خلک نصیحت حاصل کی فرتقب نه مرتقبون مر انتظار کوه دوی انتظار کولو والا دي رستو ایت کې جهنم نه بچ کېدل عظیم شان اکامیابي ګرځول شوې ده یوبل زکه رازي فمن زحزهان النار و ادخل الجنه فقد فاز چې کوم بندا د هور نه بچ کړي شو او جنت کې داخل کړي شو اصل کې هغه کامیاب دي مونږ په دنیا کې وړو وړو سيزونو تکامیابي او ناکامي وایو خو اصل کامیابی د هغه دنیا ده سوره الجاسیه بسم الله الرحمن الرحیم حامین وَالْكِتَابِ الْمُبِينَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ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 حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين حميم د دې کتاب نازلیدل د الله د طرف نه دی چې زبردست او حکمت ولاته دا د اغرب کتاب دی چې کم پخپل ډیر زبردسته زکه د اغدا کتاب څوک لاندې کول نشي حقیقت دا دی چې پسمانونو اوپس پس موږ کې بشمار نه خدي د ایمان روړو والو خلکو د ستاسو په خپل پیداش کې او پهغ زنناور کې چ لا مکه کې خورې ډیرې نخ دي دغ خلکو د پاه چې یکن کولو والا دي او د شپی ورې په فرق او اختلاف کې یعنی څنګه وررز رړه او شپت یاره ده او په چوب ګنټې کې دا نظره بیا بیا بدلیږي هر چوب ګنټو کې دوله دا سین بدل شوي وي او پهغه رزق کې چلای د اسممان نه نازلی بیا د هغې په زریع منړزمکه جد کوي او د هواګو په ګش کې ډیرې نخ دي د اغ خلکو دپاره چې هغوی د اقل نه کار دا د الله نخدي چې مونږه استاپو وړاندې ټیک بیانو او څو خیر د الله او دغه آیتونو نه رسټو بلکمه دا خبره ده چې په غیبه داخلك ایمان روړي یعنی چې کم خلک د کتاب یعنی د قران حق نه ادا کوي نه منی سوره الزمر کې راځي الله نزل احسن الحديث دا بهترین کتاب بهترین خبره چې څوک په دې خبره نه پويږي نو اوویبه بل د کمې پويږي دا ویلبه بیا کم سيزه هدايت د پره پکاریږي تبہید د هر اغه د روغجن بدامل سړی د پاره چې هغه ته د الله آیاتونه او ورو لیکي او اغه اوری او بیا پدیر غرور سره پخپل کوفر باندې داسې ټینګټیا کوي لکه چې اغه اډو او رېدل نیوي چې د پاره ته بہید افاقین ډیر د روغجن له اسیم او ډیر ګناګار له یسمعو آیات الله د الله آیات د الله احکامات اوری تتلا علیه چې لستیکیږي پهغه باندې یعنی ویلو او اوریدو نه پسوم په عمل کې ستبدلی نه راضی تُمَّ يَسِرُّ مُسْتَكْبِرَةٌ بِخَبْلِ تکَبُّرِ کې کلکدی پسېس په خپل هر درمه خپل د جن په طریقې چې کومې اختیار کړي وي او د کتاب اورېدونه پس هم داسې وي ک اللهم يسمعها لکه چې اورېدلی نه دی فبشرهُ بیاذاب بن علیم نو أغل خبر ورکړه د درناک عذاب و اذا علم من آیاتنا شيئا اتخذها هزوا زموږه آیاتونه چې کله یو خبره دغه په علم کې راشي نو په غي پوري ټوکې کوي داسې ټولو خلکو د پاره د ذلت عذاب دی هغه ته ورانده د جهنم دی هر څه হুই په دنیا کې ګټلې دي د اغېنه با یوسیس دا غو پکار را نشي نه نبا د هغهي هغه سرپرستان د هوی د پاره سوکړی شي کم <سلام> چې هغه دا د الله په ځای ځان له اولیا جوړ کړی دي د هغهي د لوی عذاب دی ها هاذا هدا دا هدایتې کمس د قران کفرو کفروا بیاات ربهم لهم عذاب من رجب الیم او کم خلکو چې د خپل رب د آیتونو نه انکار وکړو د هوی د پاره سخت درنا کا دی اغه هم خاص الله دې چې تاسو سمندر اتابه کړو د پاره د دې چې کیشته اګه په حکم سره اوچلېږي او د او د دې چې تاسو د اغه فضل تلاش عاشق کړئ او شکر ادا کړئ اغه د او د اسمانونو ټول سيزونه تاسو د پاره مسخر کړل جمی هم منو چې استعمال کيده دا څه ګټه واخلی د هر څه تاسو د پاره جوړ شوی دي د ټول هر څه د خپل طرف نه یعنی ټول هر څه د الله تعالی طرف نه دي پدې کې ډیر نه خې خلکو د چې هغه غوړه فکر کوي انبي صلی الله علیه و سلم ایمان ورواله واله ته وایشی کم خلک د الله د طرفنه د بدو ورزو ادراتلو س فکر نلری نو دغهوی غلطیانه معاف کوي د پاره د دې چې الله خپل یو وی دلته د هغه د عمل بدلور کی چا چې نیک عمل وکړو نو د خپل ځان د پاره وکړو او چا چې بد عمل وکړو نو د هغه د سزا بال به هم اپاغوي بیا تک خو تاسو د ټولو پرورده ګر تدې د دین مخک مونږه بنی اسرائیل ته کتاب او حکم او پیغمبري ور او ویلمونګه د جند خص سامان ورکو او د ټوله دنیا په خلکو باندې غور کړل او د دین په مملکتم ورته واضح ہدایات ورکول بیا کم اختلاف دا وی په مینس را پیدا شو نو هغه د ناپوېتیا په وجہ نه بلکې د علم راتلونه رسته را پیدا شو او په دې وجہ را پیدا شو چې هغه په خپل مینس کې په یو بل باندې زیاتی کول وختل د دین رسته اس ان بي صلی الله مونږ ته د په مملک په یو صفه غټل شرعیت باندې مقرر کړي الله شریعت من الامر یوسف 17 شریعت باندم قائم کړې نو ته هم په دغه لرزه او د اغه خلکو په خوښیاتو پسې مزه چې اوی علم نه لري یعنی مشورې ورکولواله خو ډیر دی خو تاسو اغه کوي چې کم د الله دی طرف نه حکم راغلې دي او د دی کتاب مطابق دي د الله په مقابل کې ستا هیڅ په کار نشی راتله یعنی که تاسو د هوی د رضا کولو د پاره په دې کې څه هم وکړه نو اوی تاسو د الله د عذاب نه نشي بچ کولې ظالمان خلق دیوبل مرګري دي دی. او د متکیانو مرګري الله دی یې نيزالم خلک په خپل کې په یوابل بروسکئ او په دې ځان طاقت ایمان والا په انسانانو نه بلکې په الله باندې بروسکئ دا د پوهه او دا علمندۍ رڼاګانی دي د ټولو خلکو د پاره او هدايت او رحمت دي د هغه خلکو د پاره چې کین آیا ایا کوم خلکو چې عبادت کارونه کړيدي دا هوی د خیال دي چې موږ باګني او مومنان او نیکمل خلک یو شان کو د ټولو درجه شي اي به هم جنت ته ورسي کمزې چې صحابه کرام وي نورو خلکو ته ځان ته سوچوکي مونږ ته صاحبانو باندې کې کو وګورو مونږ عام طور د هغه حالات نه لولو چې پته ولګي چې هغه اسلام د پاره سس کول او الله د کتاب سره حق ادا کولو اونين مونږ سکو دا وی صلاحیتونه دا وی مال دا وی وخت دا وی شوق د سده پاره وو دا وی مقابله کې زمونږ سهاله اوس مونږ غوړو دا, دا, دا چې هم هغه ځای کې مونږ تزامل لوشي کم ځای چې هغه دي خو خپل هرڅه لټکړي دین او رسیدل او مونږ هرڅه د دنیا د پاره کو او مفکې درته هغه ځای ملوشي ایا کم خلک چې عبادت کورونه کړی دي د اووی داخاله چې مونږ به غنی اووی او مؤمنان او نه کوم خلک یو شان کو چې د اووی جند او مرګ به یو شان شي د خلک ډیر خراب حکومته لګی دا سینه شیکه دي الله خو اسمانونه او زمکه د حق سره پیدا کړی دي او د دې د پاره یې دي چې هر انسان ته د هغه د ګټې بدل ورکړي شي په خلکو باندې ظلم هرگز نکېږي فَرَأَيْتَ من اتَّخَذَ الله هَوَاهُ هودله الله على علم وختمه علىسمه وقل به ووجلى على, على بسسرري غشاوه فما يهدي من بعد الله فللا تذكرون نوتا چري ده اغ سري حال هم غور كدي چې او داغه په وګونو او ژړباندې موهر ولګولو او داغه پستر ګباندې پرد وا چوله د لانه پس اوس بل سوق دی چې هغه ته نه غلار او خی اي سبق ناخلی د گمراهي اسباب چې څومره د بهر ندي د اغېنه زیات زمون پل ذات کې دنه ندي اغسدي خواحشات هوای نفس د خپل خوشاله خپل مرزي خپل سوچ او خپل خیال چې مونږ سره غواړو څنګه غواړو بس هغه دی کیږي دنیا طرف ته د د الله حکم یو فرمای چې کم بنده خپل نفس ازان له خدای جوړ کړو الله غدا علم باوجود په گمراهي کې غورځولو د دا داسه بند علم دا غد پاره هیڅ نه پکاريږي هیڅ فائدہ باور نكی بس واخ مونګه بل سه غلط کوله والا چې وګورو نو په شک کې شو چې د خوهم قران ویل دی د داسه ویل کای هغه خوهم د دین کار کای پوی دی نبي اول داسه کای لګیادې یا کې دي شی اومدې ټکې د دې یاد لري ضروری نه دا چې هر صاحب علم صاحب هدايت هم وي علم حاصلول یو کار دی او په هدايت کېدل بل کار دی الله چې شاته غواړی هدایت ورکي او الله چاله هدایت نه ورکي چې سووک د الله کم عملل غواړی او خپله کول واړي خپل سوچ او مرزی مطابق رول غواړی چې کم دغ د خپل سوچ ی وسان شوي نو هغه هرسیز دغې مطابق غړي نو دغ بندړه وګونهستګې هی بیا کار نه کوي اوس الله نه اللاوه نور سووک دی چاغله هدایت ورکې آیا تاسو سبق ناخلی وقالو ماهی الله حاطو نهدنیا نهموته و ناحیا و ما یوه الدهر دا کوي چې ژوند بس همدا زمونږه د دنیا ژوند دي همدل ته زمونږه مرګ او ژوندون دي او د زمانه د گردش نشه و بل سسز دا سنيشتہ چې هغه مونږه هلاک په حقیقت کې د دوی سره په دې معاملکه هیڅ علم نشه دوی تش د ګمان په وجوه د خبرې کوي او هر کله چې زمونږه زواجه آیتونه دوی ته اورول کیږي نو د دوی سره د دینه سوا بل هیڅ تل نوي چې راولي زمونږه خپلاره نېکونه کتا سريشنې اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا خاص الله تعالی جندر کوي بیا هم تاس هغه تاسو مړ کوي بیا به هم هغه تاسو د قیامت پر ورځ راځم کوي چې د هغه پراتلو کې هیڅ شک نشته خو اکثر خلق نه پويږي او د اسمانونو بچایي خاص الله د پاره ده او په کم ورځ چې قیامت قائم شي په هغه ورځ به باطل پر ست خلق په خساره کې پریوزي وترہ کل امه جاسیه په هغه وختبه ته هر ډله او ویني چې په زنګونونو به پر مخي غرزول شي وي هرې ډلې ته به اواز کیږي چې راشي خپل وملنه مې اوګوري هغه ته به ویل شي نن به تاسو لا د هغه عملونو در درکړی کیږي کم چې تاسو کول یا نن تاسو سره هم هغه سدي چې کم تاسو دنیا کې کړیو او اړېګلېمو نو كننه مونږه د هغه سبا فکر نکو نو آلته بیا یو یو هیس نروزی په هغه وخت کې هر ډله او وی نه چې په زنګونونو باندې مخه غرزول شي وي هر ډله ته به आवाज کیږي چې راشي خپل عملونه می او ګوري او هیته به او ویل شي نن به تاسو له د هغه عملونو بدله درکړی کیږي کم چې به تاسو کول دا زموږه تیار کړی شوی عملونه ده چې په تاسو باندې ټیک ټیک گواہی کوي یعنی چې انسان سهم کړی وي الله تعالی باورته اهلي کلی وي کوي چې انسان به تینګر نشي کوله سو بچ سکول غ به موږه په چ کلل بیاچ کم مخلکو ایمان روړی وو او کمملونه بایکل هوی به بخپل رب په خپل رحمت کې داخل کی او هم دا کاره کامیاب ده او کم مخلکو چی کوفر کی هغوی ته به اوویللی شي آیا زما تاسو تاسوته نه اورو ل کدل ختا سوزان اغت او ګړلو او مجرمان پاتې شوي او کله چې به ویل کېدل چې دا لا واده هه ده او د قیامت پراتلو کې ه شک شته نو تاسو به ویل چې مونږ ته نه د معلوه چې قیمت سسیز دی مون بس یوګمان اوغونې لرو یقی نه نی شته پهغ وختې به هوی باندې د خپلو عملونو بدیانې خکاره او هغوی به د اغهسیز په غیرره کې را چې په کم سپورې باید ټوکې کول کېږ دا چې انسان چې دنیاې سغلتی کوي نه د غغلتیګونه د هغې زیاتی ورته نتیجه زر مخته نه را نوغه پخپل غلطه نور زوره ورشي مثلا تاسو څوک خپکړو پریشان هم کړل او تاسو بیغه مګر زی هیڅ نسو نسوشي چې تاسو پخپل غلط کار نور کلک شي نو دا کار بالکل خراب شي نو دلته دا ویلي دي چې کله انسان یو غلطي کوي او دا غه پکړ نسو نسوشي چې انسان په هغه بهادر شي او بیا مامله دا سه خراب شي چې انسان غلطي کې دومره لری تلوي چې بیا دا غینه ګران شي اغه کې یې زارې دل ورته آثار خاري دا بلکل داسې ده چې کله یو بنده لر کې خوېږي نشرمندګې د لاسه بیا باز وخمل تم لاس پاتشي را پاسې دل نه غوړي نو اخر خبره پاسي نو د کسي چې څو غلط کار کوي هغه بیا خپل غلطيانو کې گیر شي پورا خپل پنځ کې او بیا د هغه ټول انجام اوزاب کې هم هغه را راګرشي او وي ته به او ویل شي چې نن موګه هم تاسو غسې حی حیر و لکه څنګه چې تاسو د دیورې ملاقات یر کړی وو ستاسو د اوو اوسدو زختتې او هیڅوک تاسو مدګار نه شته دا انجام ستاسو ځکهه شو چې تاسو د الله په آیتونو پورې ټوکې کولی او د دنیاژون په دوک کې چولی ووي نو نن به نه دا د دو زخه ا راویست کېږي او نه به دو ته ویل کېږي چې په مااف وختلو خپل رب ا کوي یعنی سومره نویددي او حثرت بهوي د مایسی انتاب بهوي چې انسان ته د را ګرضدو موقع په بیا نهلاي فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِسْمِكَ خَاصْ الله دپارد چدسمکي او داسمانونو مالک دي او دټول مخلوق پاله لوواله دي پزمک او پاسمانونو کي لوي خاصم اغه دپارد او مغه زبردست او حکيم دي دا. واخر داوان ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته